گران و مخترمان دن کو دا مولانا لیا کتلیس سیب دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چین کی شیره دا دی دا ملای دو سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی مین چوک جنگیر ارور سوامی پروپرائیڈر انوارشیر نمبر 03771014 ګوسه نه کې ناغمونز کول شي نه نه کوي انا عبادت کوي انا ذکر اسکار کوي غوسه کې حال خو بیا تر خرابې دړې وړې ته سنش موسی السلام چې غوسه لرم وا اخذ الوهن تقطير او اغستي وفي نسخه او پلک داګه کې هودن هدايت او رحمت رحمت للذین اد پاردا کسانو هم لربهم چې درخ پن نه يرهبون يرهبون روجو کوونکو یا ال رب هم رخ پلتا یرحبون روجو کونکی وقتع موسی ولک موسی السلام قامو د قنخ فلنا 70 رجلن او یا سری لمیقاتنا د پاد ملاقات زمون موسی السلام تورات رولو غیته ودا قانون دا منئ هغه ودا مندانچ منئل من ته چ الله پخپل هوئ او مخا مخرات وی کی مونگی او ویجدا پیغمبر او منئ دا قانون ورکلدی مصالح علی سلام یا خدای اوس پڅکی الله یزان سرت نه کسانو راول مشران نو مصالح سلام ځان سره کسانو واغښ او یا کسانو واغستو او د دو دوی شنو 72 شو فلما پسر کلا هغه زدهمر اشفاتو چې اون ول دی چغه ال اشفاء زلزلہ ګراس پوه شي چغه به ول شي ګراس پوهش قاله مصالح سلام رب ارب زمعلو شیطان کچرے خو خویتا تا منظور ویتا تا احلک تم ہلاکت ددی من قبل مخردینا و ایا زبد فنا کلوما یا لا کداسی فیصل لکھوی ندنتر سلرا وستل بیما بان یا خوای وزبکم د سوایما ذکدی ی غالت اولاد سپین ور زیارا رانا موسی علیہ السلام اگے کی اللہ سره ملاقات شو خبرو شی ویتا چ سو منلا اگوی نسپت لگید چا سره خبرو کو مونږ سره مام خبرو نو بس ګلس پو شو سال نهجیزوکوو تو حالې کونا حالاق کې ته منګه بما پاو عملبانې فله سفا او چې کله دنا پهی من نه زمونږ نه ان هیانې د اللااف توک مګ امتحان ستاېته دولو بللار بی کې بیا پهې سره منمنتشا او چا تاچ غواړي او س یا تا جو غالي انت ولي يا نا تو مددگار زمنګي پاتلنا بخنو کې مونږتا ورهمنا رحم کې مونږ باندې وانت خير الغافرين اسا د غره م زده كون کوي وکتب لنا ولي کې مونږ لره په دې دنیا په دنیا کې اسنتن خوشالي او په اخرته او په اخرت کې خوشالي ان بشک مونږه حد نه اليك روجو کوتاه قالوا الله عذابي عذاب زما اسيبو رسیگی بی پدی سرا من آچا تا عشاو چو غالم اسیب و رسو مزازا بی پدی سرا من آچا تا عشاو چو غالم و رحمتی و رحمت زماو سیعتور غلده واللچه یریو سیستا فصابتو بها زرچو بلکم دی لرا للذین د پار دا کسانو یتقون چیرگ دا اللانا و یوتون الزکاة او اداقی پاکیت دا زورو واللزینا او آکسان زکاة ماند پاکیت واللزینا او آکسان هم بی آیاتنا چف حکم نظم انگبان لیو امنون یقین کی اللزینا اکسان یتبعون الرسول النبی الامی چی تابدار کی دعو پیغمبر النبی چی رسول دے او نبی دے رسول نبی دوارے او شیرے یاد آدے چې رسول د سلوې اختکان نه پس هغه تر رسول وي چې معمور به تبلیغ شي او نبی اولنا پیدائش نه هغه نبی دی ځکه دوال ته بتونه ولرول ال امي چا غو ميده دبل صفات امري چانه ځکړه نه رکړي الذي آغا سلورم صفات يجد له چې د مون تراغه را مکتوبن لیکل شوی صفات عندهم دې سره د ایفت اوراته ای په تو رات کې او په انجیل کې دا خصوصیت د پیغمبر ذکر کې بل یا مرهم حکم وکې دی تا بل معروف په نه کې سره اول وینها هم امن کوي بدی ان المنکری د ګنا او بل صفد ويحلل لهم الطيبات او حلال والے بیان وکې تا د پاک ژوندو بل ويحرمو او باندی با علیهم الخبائسا و دی باندی ناکار سیزنا بل و یزعو لرکی بانهم دادی نایس راهم بوجو نردی والاغلال اللتی او آغاد کرے کانا چویرا علیهم پا دی باندی ندیزے کی و یحل لهمت وی بات او حلال والیو بیانی د پاکو سیزنو و یحرم علیهم الخبائس او ناکار والی با دیتا بیانی داو حرام سیزنو نو دې سي کوي حديث کراغلي دی وي چې نبی له سلام الله تعالی هغه وفد راغله او قالا چې وفد اورنې نو دي تراغه نو او یې غي شو او غي شو په نبی له سلام الله تعالی ورته وی چې ها تاسو او د بیت المال او خاندي او د هغه په چې کم نه غبوس کې نو هغه لو له کالا چللو انا پای کلو نو وی و سران اغا حدیث کی چه فاماراهم بی علبان ایها حکم یہ وطاو کچه تاسو پیدا اغی اوز کلی نا و ال و ابوال مکللو اغی او سران متیازم اوز نو غیر مقلبین وي چه ما دا اغا ساروی چه اغی غغی خولیشیم وې داغې متیه ځی پاکې دي نو یې ډېر ښه ده موږ بدللنسو کوځې بدل ډکو اته څه هیڅ کای ها ما یو کوله هم چې کم نه نوې داغې متیه ځی دا پاکې دي ا متیه ځی وای داغې نه یادېږي کړه دې کتابونو نور سره نور سره دې پکې ها غسپټه مور وڑی دلی دي ا داغې داغې هم پاکه غنل دي دا سينور حالان که اوی دا حدیث کرا غلی دی حالان که دا سی ندا نبی علیہ السلام امر اغیطا صرف پیس کلو بانده کرو او متیازی نرے کرو فشریبو گورا نبی علیہ السلام فا امرهم بی البانی ها حکم ایک قلد اغیطا پا پیس کلو بانده نواز دیزه کیوی من البانی ها بو ابوالی ها نو پا دی شریبو کې حکم اشتیه امر پکشته دی نه امر نشته فشریبو من البانهها و ابوالها دا خپل ځان نه داسې ورکولو که په یم او سر دوخان متیا دي مشکل وي د هدیث سندس کې دي کې امرشته کی په امرهم امرهم خاږي تر په پای باندې او بیا چې فشریبو اغيوس کله په یم مشکل امتیاز کو نو نقصان د نبی رسول سلام شو پیغمبر شو کدهږي نقصان شي حدیث باندې پوي او دا, حدیثا امام بخاری اتا زیرا دا دیو جنسی حدیث امام بخاري ات زيره ورل ديو جنسي حدیث کې عقيته امر صرف اوم د پي امر په متياز او په بول باندې نه شي باقي کوي وزيره حکم وت شويري نه يا هو نبي عليه الصلاه والسلام تعالی خولو چې دي بيماران او په دي په کې شفاره شفاله کو چې کمونه زړېګدا لیکن اصل روایت چې کومنه هغه کې دانش ترې هغه کې دانش ته جایت حکم د سکوله د امتیاز کول صرف د پای ورته کول دي او باور چې کومنه د امتیاز خو پلیتري نبی عليه الصلاه والسلام څه فرمای اللهम्मा انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کله چې حاجت تکینی نبی اسلام کوم کول دي تاسو دا وای اللهम्मा انی اعوذ بک من الخبث والخبائث علا دین ز پنا تاسو رغالو او چې کله راپاسنه بیا موایا وګورانک الله تعالی به څنګه غونم زمانه څه کمی زیاتې شي نبی صلی الله و سلام بدی دې بیان کړل د بولو ا دې وینانا اسکول یې دا چې چل لنې چللې او حدیث پیدا کشن ده امر هغه کې هغه تع پسکول د بولو نشته بلکې صرف د پیو باندره او پیغمبر الله صلی الله علیه و یحل و یحل بهیان به کېدي تا د او سیزنو د پاکالی ایو هررممو هررامالو بیان علی مل خبرایدي تره نه سیزنو د پیغمبر غمبر دل رالی لو چې خ په په دیبانې بندوي او بل طرف ته و چې زادیب نهقرران یت خدارو نهپې غمبرو کو هغه اناند غړیوکه د قآ ته ای هرې معلی مل خیت ځو او لرکیبانو نه دیړ بژه اغلال اغاللتې آل او اغات کاله قان تعلیم چې وې پهې بانې رسمنرجهالیت هغهه توکوو پهدي بانې ف لې نه پهڅ کسان آمنو چېښنو کو بدي پې غمبر بانندې وذروو او تایدو کداغو تایکتیې پې غمبر ونه سر داد کېره د تبان نوره انزل على كل شيء دع ما عسرا اولئك دا كسان هم المفلحون سر دي کامیاب دي قل يا يوهناس و اي پیغمبره اي خلکو اني بيشکزا رسول الله پیغمبر د الله ایم الیکم تاستا استاد جمیع ټولتا و تا سټولتا زو الله چې کمنه لاله گلیما الذي الله له د قبضه کدا ملک السماوات باشی د اسمنونو ول ارضی د زمکو و اغه الا جسمونو زمکه دا په اختیار کری ز غزات کم نه را لګلی ما او د دې ځکه کتاب و يهودو پیغمبر مونږ نه دراغله د عربو تر اغله دي پیغمبر مونږ نه دراغله دا صرف عربو تر اغله دي نه دې ځکه الله وینانه قلوایا یا ایه الناس ای خلکو انی بشک از رسول الله پیغمبر د الله يم الیکم تا شټول تا جمعیت و تا شټول ته زال الله علی گلیما ټوله ته ز الله علی گلیما دانه چګنه یو قوم تر اغلېما سو وخت په راغلېما بلک ټوله تر د راغلېم د دې وجنه ابن دا موسنه د احمد په اوله سره یو روایت و حدیث چکم و او حدیث چې کم دی هغه نقل کول لري چې هغه یې فرمایي د غزې تبوک مکوا د غزې تبوک په مکه باندې نبی له سلام او سلام نش پهولاو دی نه فل او نه فل هغه چې کم نه اوګه کړلو صحابه کرامو سره هم چې یارم سه خطر زیاته دشمن خاطر را نو صحابه کرام ناس گیر چا پیرا چې کلمون دیو کو نو صحابه کرام ته پوز کو اې دا الله پیغمبر تاسو منځو کو بیری سار شوی نبی له سلام الله و فرمایلی چې ااو نن شپکه ما ته الله داسه خصوصیات را کړلو چې دانو ر انبياله مسلام سلام تنه ور یو اغیی که دو چه تیمم ده نور اومتونو ده پار نور روا اوزما د اومت ده پار الله روا که یو دا دویم دا دهی چه مخکنو اومتونو لا مالی غنیمت نور روا اوزما اومت لالله مالی غنیمتو اغستل اغجیز کرو درهیم د نور اومتونو منزو بغیر ده جمعت نبر زینکی دو او زمان اومد لالا موز ارز از مکا اغا گرزول ده چه کمز ایکی نال او سالورم زمان خصوصیت بلداد ده چه میاش مزل بانه با دشمن زمان چه کمده نیریگی او پینزم با کدار ده چه زمان تول دنیا تر علیگلی ما زمان بس چه کمده نبل پیغمبر را تلوالیش داره دای ایاته ارتا چې کوم د نشاره په دی وجه علاوه پیغمبر اعلان کوم دین وکړه دا رنګې امام بخاري یو روایت نقل کړل دی هغه دا دی چې په را د ابو بکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله عنه ميز کې تخبکان اختلاف راغې کله چې اختلاف رنګې د زیراه خبرو کې یام کوتللو بلوم کوتللو که چې کاله دی پوی چې نه وي یاره دا خو زما غلطي و یا یو رغه بل بل رغه نبی الله صلعت والسلام خبر شروع شو وی د حضرت مرز الان او ته چې داستا غلطي و هغه یې نه زما دانو خېر جوړ بیا لړکوړ تا جوړ ځان پسی ور پورې کو هغه څنګه کو ځان پسی پورې کو چه سوچ یې کړ ویر دا سوشو دا ما سوکو نبیار آغی کی ناستو او بکر سی دیکر زلانو پوش چی نبی علیہ السلام محمد بارک بانی خبکان آثار دي نا او بکر سی دیکر زلانو حضور دا زمان کسور دی عمر دمر کسور دو او حضرت عمر زلانو حوی دا زمان کسور دی نبی علیہ السلام فرمائل واو رای زمادہ مالګری او اب بکر صدیق رضی الله او تاسو ورچ کمند نه خامخاخه خا پکوي دا آ کاشته چې کله ما اول اعلان نبوتو کو او مال الله نبوت را کوم आवाज لګو نو په څالو کې لومبنی اب بکر صدیق رضی الله هو چې زمان ابوت تسلیم کول لري تاسو څه کمند نه کم دیو ویزور الغی او داند زورونه غیټور کلا او او بکر صدیق زلاانو داغه چې کم نه نصففتې بهیان کوو و تاسو کمم دی پاغ وخت تاسو چې خو زما ټول مخالب په دشمنان ووي او یو او بک کو چې زما د ایعلان د نبوتو فغېلهبییک چې کم دی نولو نهځکهلاوي اوای چې زه تاسو ټولو ت رالییکه شو او دا ته په ختې نبوت بانې چې کم نه دلیللي. لا اله نشتهې ب غبی هم داد کوون کوې الله او مګر دغه لا يوه هي جان د کول کې وې او می تاونه کول کې فامن و بالله پيوالا باندې او رسولي پیغمبر دا غ باندې انبي هغه پیغمبر امي چا غ دي الذي اغا امنوا يقين کې بالله پيوالا باندې وکلماتي په اودو دا غ باندې وتبعوا تعبدرو کې دا غ لعلكم تا تدون دې را پارا چې تاسو لاره مومي قوم موسی او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا امتنی اوڈالا یهدونا چه بیانکی بلحق داقو و بی پاقی یادلون انصاب کون ان کری و قطواناو او جدا کمانگ دی اسنتی عشرتا صبات اماما دولس قبلو قطو قطو تا و او حینا او وحیو کمانگ الاموسا موسیٰ علیہ السلامتا از استسقاو کل چوبیو غفتی قومو قوم, قوم داقو انا صرف چهوه ها بے اسواق الحجر پامساق پل باندیو گتا فن بجسد پس روان شیمنو داغین اسنا تاشرتا این ادول اس چنی قد علماء پتاسر اپی جندلا کلو ناسن حریوی ڈلی مشربهم زید و بوسکو وزوللنا آسو اولوکم منگ علیهم العمام علیهم العمام پا دیبان وریزی وانزلنا اورو لگم منگا علیهم المنا پا دیبان تورن جبین وصلوا مرزان کولوی من توی باې ما د پاخواه کو نه خ او کوم چې درکی منږ تاسوله او مازله موونه اوس نقصانو نهکه منګه ولاکن کان اړی ک ودي انفضظ په خپله ځانون یز لیمون زلم کوون کې اس قله لام او کله چویل شودي ته اوس کو نوسیږئ حاضېحل خې تا پهې خایا چې غې ستاسو وقولوا يا حتواتون مافكي قناونا زمنگا ودخلوا البابا داخل شهد الوازير جماعت تاسو يدن پسید إسارا نافر لكم مافكتا استا خطوئاتكم قناونا استاسو سنزيد الموثنين زيادة بدل ورکومنگا نیکانو تا فبدل للذين پسواغ استا کسانو یا بدل اقرا کسانو ظلمو جزال امانو من پديكي قولا وينا سلط البقر كوزاحت ترشو غیر اللذی سوا داغینا قیل لهم چویلی شودی تا فعرسلنا پس رو لگم انگا علیم پدی باندی رجزن زامن سماعی دبرنا بما پس اوف داغی کانو یزل موم چو دی ظلم کون کی واسئلهم تپوس کردینا عن القریت اللتی فبارداخاری کان چوغی حاضرت البحر فخاکر دریاب از یادونا کل چه زیاده کودی فی سبتی پا رز خالی استاتیهیم پا آغا چرات لبا دی تاهی تانو میانده دی یوم سبتیهیم چر دخالی خالی بوا شرع نخکارا و یوم پا آغا رز بانده لایس بتونه چی نبا رز خالی لا تاتیهیم نبا رات ندیتا کزالک دازم انکمالو اللاوی دغسی منگا کولو وز داسوکو دا کم خاریوا نبازوی دا عریحاوا او بهیر قځم په غاال با نه دي آبادو او د معیانو نیول عدتو بعض دا بتون مقدسو بعض د نه بل اخلی لیکنخواه دااده چې دا, دا, دا ری خاریوه او دا خلک د غځې کې آبادو ا نه چې سوو کمځ کې آبادو د اغ ځایغاطورور طرریفې غیلی ورځ کهوک د غر په خوا ک آبادونه غیر د غلاتله وردي په منډه ورخېي نور خلک نهشي ووررقې اځه څوک د ابو په غالي نه كلام بوزنه نغیمای نه سي را تک راتک پکې د دې دغه ځای کې آباد وو د دې د میانو نه ولا شو کېاند اړایم ته ځکه چې د د عبادت د خالی وا د یهودو دا, دا, دا نه سواراو عقد خالی وا د اتوارو او زمنګ د دې امت او ورځ د عبادت نه عقد جمعې وا جمعه روز دا خود جمعه روز فضیلیت شتا خود کار منکی دلو دنیشتا بعضی بنده کنه بیاره جمعه پرد کار نکوم نه دو جمعه پرد ویاره خوراکم بیان نمی خونو دم یاو کار دکنه چې جمعه پرد خوراکم نکوم نکوم اینا کار کولشته خو چه منز تانه دو جمعه آقا بزینش ستا دو وقت نه آقا فود نشی ستا منزو نه چه منز آخد نزان او غستانه فوت کېږي نه نه ت خیر دی ځانله کاروکه ساه تر غرمې او ځان فارقه د جمعی منځله دا مطلب ناغې را د و مایان من را لو داله امتحانو او کله چې رست بله ونه بیا اویان ډې را تللو د داخلی ل او بانې او هغې له جوړ کوي سرو البقره چې کوه د هغې بیان ترشه او نالاوي نه بلو هم ایل منګدي بما پااسو قانو یيب سخون چدي نه فرمانې کوون کې ویس خالت کله چي او ماتون یوړلی منو پهدي کې ل مطزونه و نسیت کوی تاسوقوم اقوم تا الله خ او معذبه یا بعضور کدي تاذا بنشدي دا ذب سخ قالويدي مازرت د پار دبان اله رب کوم رپل ته ا د دې نه پاراج دي من یو یریګ دي الله نه نه پارګ درېډ له جوړ شو یاو آغو چاغي من کولا دا کار من دا خن نه ظلم دی اتېره الله من کړی بل دا څو چاغي دا کار کو او دریم ساکتین دو ان چې د الله عز ابرغه نه چې چا من کولا الله غي بچ کو چا چې دا کار کو میا نه ول د الله حکم ماتو الله غر کو باعج ساکتین نو نه داغی واره که بعدوی چې هغه با چی وینې عبد عباس رضی الله عنه آقا اکرم رضی الله عنه داغه قول نکړ کئ چاوی هغه با چی وو ها لیکن با چی وینې دی بل وای داغه شته چې هغه خرګش ویری آ قرآن یې نوم نه ولی بی خواند دا بی خواند سړی النم نالي نمرو دا کما کله بیخوانده نو قرآن نوم نرغسته افیر آن چې چه مشرکو لیکن یو طرف ته پکید آقوان ناغق نو قرآن نوم اغسته ری اده بیخوانده د نرده قرآن نوم ناخلی دا حین حین چه ورتوچ دا ایس نی دا چه د ایس نی نرده نوم قرآن ناخلی داره اپری دا زوائی ارو که کار دا دیو جناح حدیث کرازی اقا علکان نوجوانانو چه دا چرک نیه بانی اخکلی یا بودا و تولان آقا و تا کتلو منه نکوی چه لکه دامه کوای زیاده کوای آجوندی چرک نیه بانی اخکلی آنه چکلن ازا براغی آنه آقا اغ بودا آقا و سرپکی چکم ده نگرکو آزا که از ساکتو والفایلو هما سوی یان آقا ساکتو غلی یو چکم کار کی دادوار یو برابر ده پکونات یا جرم زیکی گیتو و تا گور پا غط وا ورته او کوې نه شي په لاس نهه کول د پخې ته وای چې پخلیې زو کې اوتهبد وګور د هغځزی نه ځ او تمماشامه کوه که تممااشلوړه د په کې به ګورهتم ګیر شو بیا فلممه په سره کله نسو چیر کدي معغ سو زو کروبي چې ننسیت شودي د پاغیبان انجین اننجین الذي نه بله منګه کسان یا نهونه چې من کوله سوی د ګنانه خزنن الذين نه او انیولمنګه کسان زلامه او کظالمانو بیا عذااب بهیسین په ذاب نه کاره سره ب معاپسوف د هغې قانو یيب سقون فرمان فلما په سر کله آته او چې تیر شودي سرکه شوکرامه د اسانو چېدي منقل شوو دغې نهل ناوي منږدي تا هو مونږدي تا کووننو ش ک ر د تن شادو ګانه خاصې انزلیله شادوگان زریله بعضوی چې دی مسا سورونه وشوي مسا قلبه شي وا لیکن مسا سوري شي وا کچره مس سورونه صرف ده بی ویلو غیر ادتن او خاص این چې کم نه ده بی نی ویلی په دی وجه باندې او ابن کثیر اغه نقل کړی دی چې نا دغه مسا سوري شي وا او مخونو دغه چې کم نه مس شو شادوگان قنزلان ته جوړ شي او استعذنا او فاكم واقعي جهو كمكو ربكا رستا ليباساً ناليم شخام خاليكم فديبان دي الى يوم القيامة ترست القيمة من آسو كو يسوم وهم شرسيب دي تاسو على زعبنا كارازاب ان ربكا بشك رستا لسري والعقاب خام خاضر زعب ورکون كري وان او بشقد الله لغفور الرحيم خام خابقون كمحربان دي وقت واناهم او یوداگرمن گدی فلارد پدما کی او ماڈلی منہمد صلی اللہ و علیه ونا بای پدی کینیکانو و منہمد بای پدی کی دون زالک نو دارنگے وا بلاو نہ او از مائل من گدی بالحسنات وقشالوا السلام و سیئات فتقلبون سرا لعلهم يرجون ددیر پالا چدی وا پشی دا گناوننہ فاخلف من بعدیم پس پیداش اورستر دین خلف الناکار خلق و ا رسل کتاب چې میراث کې واغسته کتاب یاخذونه اخلدی عرض هذا الادنا سامان از دي سامان د دی دنیا وي ويقولون اويدي سيغفر لنا زر دي چې بخنه بو شي مونږ ته مونږ ته به بخنه او شي روح المانه دی وي چې صوفيو کې یو غلطه ډلښتا غلطه ډللا به دي نه کې شرکی بدعت کئ کی، گناونه کئ او بیاوی کته پوسو گوچر داخه کار نه دی وی الله په خونو کې مهربان دی الله موږ ته بخنه وکي ها دا څه بخنه کیږي ها کی، دا چته داو الوا ټاٹ کیږي سو ها چې بس نانا تب کوشش کئ ځان به دربدنه بشکئ نه کئ ته به ځان مایل کئ وی یقولون اویذ سیغ نفرنا زر دی چې بخنه به شمنتا و ان یاتہم او کچر راځي دی تعارض سامان می سلو پشان ده یا خزو دی خپل اغه لره واغه مال دولت او اغه خلی المی یا خز اینه واغست شي علیهم د دین می ساقل کتاب کله کواده پدې کتاب کې الله یقولو چنه وای علی الله طالب باندې الا الحق مگر وینارشتنی و درسو عادل سری ما سو فچ پدې کتاب کېری و کتاب کې ن تاسو د اړین خبرداري اوسره د اړین چاګمونو تاسو به هم دنیا غواره کوی اغه فوزیل ابن عیاذ رحمت الله علیه اغه دا عبد الله ابن مبارک او دغه ی وملګره او کله چې اغه قزاد او بادشاہ قبول کړه اسماعیل ابن علیه نه هغه ته یو وخت لهګو او په خاط تاشار لیکلو ایا جاعل العلم لهو بازیاً ایا جاعل العلم لهو بازیاً تستعد بهی اموال المساکینی و تا دا علمنا باجو کرده آدم اسکنانو مالونا پاقیبان حاصلی احتلت لی الدنیا ولی ذاتها احتلت لی الدنیا ولی ذاتها به حیلت تذهب و و تا دا مزید دنیا او لذات چه کم داری غور کرلو او دین چې کم دین اغیر پریخو دو به حیلت تذهب و بدینی هلی والی دیگه دین لجول کرلی او دین دی پریخو دو فصیرت بی مجنونن بعد ما فصیرت بی مجنونن بعد ما کوته دووا انیل مجانې تا خو چې کمونه دوایی به جوړلی لیونله فیر ته ب مجنو نن بهدممه کوونته دولیل مجانې تو خپله چې کمونه مجنون جو شو تا به خلکله دوای ورک چې داواله جوړ به شي داواله د خپله ب مار شوئ ا ما مزوا ا نې ویا کفی ما مزوا ان رواءه یا کفی ما مزوا فی ترک ابواب الصلاه نستغ روایتنا یا ان رواءه کفی ما مزوا عن ابن ان و ابن سیرینی نستغ روایتنا احاديث شو چه دیم نسیرینا ها دا اغینه بل نقل کولو ها که دا دا سره دا دا سره او دنیا پس مکه گیا دنیا خشینه دی نا غریسه لو این روایاتوکا فی سردها این روایاتوکا فی سردها فی ترک ابواب سلاتینی او اغا احادیث رویتونی سکرل چتابوی در وازو در بادشاہن واغی لمزا در سلاتین و بادشاہن در وازی لمزا نا احادیث وزد او بیعوتوی فا ان قلتا اکرهت فه ان قلت او کرتو فضا باطل زل حمار العلم فتيني او که ته مجبور شمه فرد نه جوړ شه په خټه کې نه خټه دي وا په خټه کې نه خلې ا جخه ټه کې نه خلې بیا ناراضه بیا باندې د دنیا په خټه کې چې اون خلې د قران او سنت نه او کرسی اقتدار چې کم نه نغواله انده کښې ته نه جوړش ذا الاوي وان يات امرز مثل هو ياخذ وك الدنيا ولرهزين غدير ها خوشلو بيسر چكم نه غقبلي alam ya akhaz alayhim ana wa tjeedina misa al kitab kl ka da pde kitab ke allah yaqulu chena wa alal laifa illa alhaqam agar venarish tini wa darasud ilisuma safi chpde kitab qul dar al awla غورلهنا دپاره کسانو یت کسان کو چې ایږ د اللهانه فله تااقون بیا تا سر نه پوږ والنا کسان ی مسیکوونه چې منګ لې ب کتابې په کتاب قام ملهته دررس کېمون ان به ش منګله نځ او اجر بځ کو اجرل ممسلحين بددن قانو نه ت الجله فقاون کا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ أَلَا يَمُنْغَا كَكَالَغِي وَأَدَمَا تَكْرَاوَيْنَ مَنَلَا مَن بِغَرَّ رَپُرتَكُو وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ أَبَكَمَا كَيْتْرَپُرتَكَمَنغا فَأَقَامَ بَاسَرَدِي غَر كَأَنَّهُ غَيَا كِدَا زُلَتُن چَتْرَيَوا أَوْ نَتَق نَتَق جُدَاكُل يُوسِف رَتَك دَيْتُو فَتَقُو يُوسِف دا انا خل داسي اونه تک بلکل د پاسه کلس دي زینا نتا کوي د زینا مون را وی راجدا کو په کوم واکه چراپور تک مونږه غار په کوم د پاسره دي کانه گویا کې د ذلتن چترهوا وزنو او خیال راغې ردي انه واکه ام بیم یبه شک د اخر پدینه پره وتون کړي دي ته وی لشو کوجو واخ له ما کتاب اتیناکم په در کړه مونږ تاسو ته وذكروا ياتكم مَا, ما فيه چپه دې کتاب کې لري لعلكم تتقون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ ان او یېږیږی دا لانا او دا و چې وذكروا ما فيه ياتكم غاسو چې په کتاب کې لري څه مطلب او سنت دې عمل د قران او د سنت علاوه نور څه وی دین نیو هغه طریقه سنت نیو اغا رسم رواجوی اغا بیدنوی و اغا چه کم دن پریدا ذکر امام شعبی رحمت اللہ علیه اغا وی ما حدسوکا هر آج تاتا رو سیگی اغا رسولات والسلام پا غی؟ پا غی او دا صحابونا فشد دا علیه نکلک ش پاغی پاغی بانی عملو کا و ما حدسوکا عن رعیهم فبل علیه او کتاتا چه تر رعی راشی یو خبره چې دار فلانی رعی را نار پلانې رائے داسې ده نو فبل یې قبول علیه بګې باندې متیاځوګه کې خلاف اگر دین نه وي ورسمن رواجو نه قبول علیه او ځکه نبی له سلام فرمایلو تاسو باندې زما طریقه هغه لازم دا زما صحابه کرام و ذکرو ماتي یا تاسو چې په دې کتاب کې لري لعلکم تتقون د ډېر په اړه چې تاسو فرض ګاران شئ او اذ او ربک اپکم وقې چې رفستا دا من بنیاددم دا اوات دا دې سلام نام من زړیم د شاګو داغې ذورې ته هم او لا داغې وشاده هم اوګای کرددي على ان په پپله ځونوقال تو بر را ب کوم چااییم رفستاتو قاله يدي بالاول شاید نه منګ کوو انتهقولو داچای تاسو یو ملقیمتتي پرل قیمت اننا کو A ta ya da way in nama shekaa jga sheka shekalo a bau nama sharananzaanga minqa madina wakulnau muga zuiyatan aulaad min badade mrturadina a pattoole kunna aya halake mangaa be mapa amal banday faal magtoon ci kaley bael parastu, Waka zaallika daran ki na fasol ayaate waha bayana mu ayatuna wala alla وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانَ وَدِيتَانَ بَاللَّذِي خَبَرْ دَاكَس آتَيْنَاهُ جُو الْكَرَمَ أَعَطَا آيَاتِنَا يَنَم دَخَل آيَاتُنُ فَانْصَلَخَ وَسُؤْتِ دَي مِنْ هَذَا غَيْنَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ دَيْتَا بِدار کو شیطان دَخپل زان وَاتْبَعَهُ دَيْتَا بِدار کو دَ ہَکَژے کو زَن لَشَیطان تَبَدَار زَن فکانا پشده من الغاوین دسرکشنه دا سوکو سوکی دا بلغم امن باغورو دا یہود و عالمو سوکی دار بنیسرلو نیو سڑیو سوکی دار فرعوند قابنینو بازی وی دا غابو عامر فاسقو ابو عامر فاسق چی نبی علیہ السلام علیہ بیا فاسق نمیخو منافقت یکلو بازی دا امیہ ابن ابي سلطه ارثو کی دی, ار دی قرآن ایت عام دے ہر اگ باطل پرست ماراد دے خدا کتاب اگوی او بیا اگے او عامه رو بندنزی نواحیو نزان نہ مالک او عامه ل فقے بندنگی نو دے ہر زمانے باطل پرست او اتنے مراد دے ازک اللہ دی دی وی ول او شینا او کچرے خوف زمنگا ارزاوز منغال ارفانا او خامخا پورتا او دل راه بهه کتاب سره ولیکن ولیکن دو دا میلانو کويل الاردي دنيا تا کو دنيا ته ميلانو و وتتبع تا بيدارو کا هو او د خو عشق بل فمسلو نمسل دو کمسل القلب خوشند سپي انتحمل کچ تام لک علی پدبان یلحسن سلگه او تترگو یا پریز دل راه یلحسن سلگه وی دا دې څنګه منه چلګي وای شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دا مثالونه ذکر کری امثال قران او رساله را دا دا تشبیہ دا باطل فرساله منه سپی سره ولې ورکلره اوی دا یو سووجو نه یو دا دې چې سپیره سنګ دی دوळ्या ورته ورواچې د بې لړ بشیرانه بیا بدر پسې در روان دا کسه باطل فرسته د چې لاله ووره نه بیا بهخه در پسې مه داسپې چې دی نه دی غااف لريټول شببه برټون کېږي چونکی د چې ساار قی متی وخت شي او غیر راپاسې ټولې او راېغې شو الله یادوي نندې به کوک چې کمون سر د وردن نه کوي ځان را تونونکې د وال وخته بغو مپود کې می وخت ځانغا کړي د کې بات فر با پرسه لګوي لګابوي اځه قیمتي واخراشي انا اګینه بیا چې کومنه سره وبس دا رنگه سپے سپے خوایش پرسته شاوات پرسته خوایش پرسته ندواله پکې د هر کسي باتل پرستم خوایش پرستم دی شاوت پرستم دی او په دې د خپل ذات دشمن دی سپې ته بولوی نه کنا راژن جو چې په جو بس قیمو په جوړتې ما بانده دا په ما باندې رااله دا که سی امولاه دشمن دی د خپل ذات دشمن دی بدیش حق پرس عبادت شی چې دادله ودل دا مقام کړی شوی دی دادله ول نه دازي ور کړی شوی دی دادله له فراسات ور کړی دا دشمنی بس درده و جن ورنه انسان خو قیمتي و او داس قیمتی و دا چې قیمتي جو درجه د فرشتونو میچته و پوچیا کله د الله د حکم نه روګردانی وکړه او ځان د غین او ب حسن الله د سپینم لاندره اوروکې کا بیا دغه یک کم مسله الکل په شان د سپیره ان تعمل کچره تعملکه پدباندی مثال کې وای احساس کړي او یا پرځینه بیا مسلګه وای تاسو بیا تا د پرځینه اورده په کلمو کې جراسی مخا سپی کلمو کې جراسی مخ داکرمه که دا خلی واضح کلی دور جبه رخ کلی دا کسی باطل پرسته دور جبه بی رخ کلی حق پرست پسی بی جبه بی رخ کلی ما دا سی کلی و ما دا چلو که ما دا سی کلی اما مناظر او تا ترک ہو یا لحاظ کپریزین سلگی وی ذالک دا مثل القوم اللذین مثال قوم دا کسانو کذبو چی درو جنکی بی آیات نه منظمان فقص پس اوته بیان لا الله هم ی تف کارون دره پاه چېدي سوچکې په دی سو کې پس اوقدېته بیان رشتې لا الله هم ی تف کارون دره پاه سوچو کې سا ممسلا دیرنا کاره م سال دا کوم الله کسان کا ذبو چې د روجن کې بیا آیاې نه په وعن فتاهم اخفل زانون سراکان و يزلمون دي ظلم كون كري من ياد الله چاة چلا رخي الله فاول موت دي ندلار من دون كري ومن ظلل آسوك چه بلا ركي فاولاي كاپ الزاقسان هم الخاسرون دي تاوانيان دي ولقزرانا ايقنا نپيدا کرد منغال جهنم لفاد جهنم کسيرا من الجن دي, دي دا پيرانونا والانسو دا بنیانونا او لام د پاد عاقبت دې کوم سوال پیدا کړم چاله یمنګه جهنم ل پیدا کړی دي د انسان په کې څه قصور شو نيو جواب داده چیروست و راشي هم اور پسې ذکر کوي بیا چاله دا آلات ولما ورکړدي وسایل پدی باندې په حاصله نکړه د ځانه د جهنم مستحق کو یا لام د پاد عاقبت ته الله ته مخ نه پاتوه چرته انځاب اومدته کوي لیکن اسڑے روانے کیکن خلقو انجام بیسے او سب دویل انجام سو بده سو بده اورابو نه الله ته کوم مخه نه پتاه چېر دی انسان کار بدایه عاقبت پیدا ک چې جهنم ته وز او قرآن دلته وی لهم دیرا فالا قلوبن زندي غائبونه بها چې په نه حاصله پاغي بنده او لهم دیرا پاړه عین مسترګری غائب سره نه بها چې دې لن د لکه پاګه او لهم دیرا پاړه ازان نو غندي لا اسمعون بها تتین اوریدن کې پاغه باندې او دللا کتابه وانه ورېدا اولائک دا کسان کل انا می وشانه سارودی بل هم ازل بلکې دا غینم لاندری اولائک دا کسان عمل غافلون دی نه خبر لري ولل ال اسماء ال حسنا ادغ ال ال ذین مناقست فدعوا بها رحمات کد الله پد ان منبنده و علن امداد پد غواړي وذر الذین کسان حدوننا چکجروي کې في داللا ما په صفاتو دا لا کېله پتونو مخلوک ته ورکئ س زنا دو ذابر کدي تاما دا کان یا مون چ کولي ومن من چانا خلک نه چې پیدا کل د منګا ماتون یو ډله یدونه رواندي بالحققي په حق سره وبي انصاب کوون کري واللهزینا کسان کا ذبو چې د روجن زمن سستاې وما ذا ما ذا بحال قديم انه يسو اعزنا لا يعلم جدي بنه پويگي واعم لي له امول زماديتا انك دي متين بشکا مول زما مضبوط تي ينه چل زما مضبوط تي اولا يتفكروا ايات دي سوچ نه کوي ما بي صاحب هم جنش تر پمل كردي باندي مين جنال هو نلدا پیغمبر الا نذير مبين مگر ير اور كون اولم ینظرو ایدین گوری فی ملکوت السماواتی پا دلال دا سمانونو کی والارجی دزمگو کی وما آخر قلعو او آجی پیدا کرده اللہ من شئی اریوسید وان آسا او پا دی خبرکی وان آسا او پا دی خبرکیم اعسا ان یکونا که دی چنیز دیشی بی بیوی قد اختربا اعسا ان اي یقین دی چې وی قدق تربان زیشوی اجل ام نیټه لري عسا چکل دو الله په او کړه شي کلام کې ناغې نی یقین اجده بندر شي ن بیا کې دی شي خبره د شک شکنا عسا یقینا کې دی شي قدق تربا چې ن زیشوی اجل ام نیټه لري په اي حدیث پس پک یا خبره باندې بعدو پس کتاب د الله نه ایمنوندې په یقینو کې مای زلال اللہ او سوفی بلار کی اللہ فلا حدیلو نشتا الہ خون کیا غیل اللہ بیلار کی غیلا رہا سوف اللہ بلار تی اسباب دے زلالت یار کی اللہ والا اگ کی اثر واچ و یا زرم پر ایک دی فی تو یعنی پسر کا شیخ فلکی ما هون ج دل اندر یس الونکا سپوس کی استانا عن الساعتی فبعد قیامت کی ایہ مرسا چکل برج قیامت قل پیغمبرم ان نه معیل موه بشکې هم داغې ان د ربي رب زما سره دی منجری تبرې روای چې کمې نقل کويخوا شراه نهبيلی سلاتته اسلام ته وي مونږ ته وای چقیمت بقال را ځي خیر د کو منږ ته نو نه خپلوانو تی ووایه خپل شتهدارو تی ووایه او چېمونږته قیمتلاتلو اغ کوي الله د جواب کوي قالو ای پیغمبرا انما علما بیچ ک علم داغه عند ربی رب زما سرده لا جلیها نه ذکر کرے ل وقت ها دا وقفلنا هو مگر داغ الله سرده ل وقت ها دا وقفلنا قیامت الله نه ذکر کرے مگر داغ الله سر علم دے ثقلت الویر في داغه فسماوات پاسمان والارض پزمکو دا قیامت ہیبت دمر پاسمان بئی دروازې دروا بهشي پهمهکه او په نوې دونونه به دومرهې چې داهغونه بالاکه د خورې غون د رووبږې پاا کې بروان شي دومره احیبت نه چې په انسان باندې بهصورورې خو په مومنبانندې پاغ ب نهوي لا یا هځونه هممالله فضضا او اکبارو واته تا قامل ملا لا تا ه کوم نه به راې تهته الله یَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلطَّوْسْتَكِستانِ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ غَوْيَا كِتَخْبَرُ دَارِيَ أَنَّ هَذِهِ قِيَامَتُنَا يَا مَهْرَبَانِ پَدې باندې حَفِي پمانه د مَهْرَبَان یاد عالم ني خبردار ته راغين دازستان هدي فلک ته پوسګي قول ہے پیغمبر انما علمہ بشکې لم دغې عند الله ہے الله سره دی ولکن اکثر الناس لكن زیاد خلکو نه علم نه پويږي وَشَنَفِدَا تصرف د پیغمبر نه او نه فائدې له غيب د پیغمبر نه دا چې کوم دینه کوي پیغمبر یې نه له سره اختيار او نه کوم دینه عالم غيبه ما قل او پیغمبر لا عمل کوزه اختيار نه لر ما لنفسي د پادخ فلزان نه ونه فائدې رسول او الاضر نه نه نقصان له کولو الا ماشاء الله مگر هغه چې غواړي الله پیغمبر ما سره اختیار نشته ها وې دا متصل استثناء متصلدا سمانا الا ما شاء الله مگر اچ غړ يللا پیغمبر یې مثر اختیار نشته یم فوق الاسباب اګه اچ استثناء منقطع نو نشته پیغمبر یې مثر اختیار ده نه فد نقصان الا ما شاء الله مگر اچ غړ الله ما فوق الاسباب wala quanto al cache reviso ala manqiba za fu ya pariban le sta serto de khama khama wazan ta rasul um min al khair de khushaleina peghambar ba ghon mubarak fa az yahud ki nishidan kidal wa aqasran da ikhtiyar na wa ma masani su ana bor ala sedel ma ta asak sam taklif این آنانی مزو الا نزیرون مگر ایر ورکون که و بشیر او زیر ورکون که لقوم یؤمنون لپادا قوم چه غیقین که هو اللذی اللہ غزاتی خلاقم چه پیدا کلی تاسو من نفس واحدتین دیو نسنا و خلقا و جال منا او گرزو لداغین زوجا بی بی داغو لیسکن ایلی ها دیر پاچه رامو کیا غیسرا فلم ما پسر کلا تغشاها چجی مو کیا غیسرا حملت عمل سسب حملاً خفي ف نهها مسب ف مرت مذا جرزي به پاغي سره فلمما پس کلات ق چې در شي ده والله رابل الله ربهما شرب ددي دوړهدي لا ان آ تعيتنا كچه طه كما من ت سوال عن نكوولات لنتكون نخ مقاش منګ منشاكرين د شكر غزارنا فلم ما تاما ن کله چې ورکدي دو تا سوال نكوناد جاله نگرزی دقی اللہ لرا شرکای صداران فی ما پاسکی آتا همان چورکڑی دی دوارو تا وی دا ایت بات وی دا دم علیہ السلام او د حوال علیہ السلام بارکی ری یہ دا اگی اولاد نپایدو وی شیطان او دا بانده پشکل لاغی ها چخفلو نزویل نمکیز عبدالحارسو نبیابا دیو پای لیکن دا سینرہ دا روی تو دا سینرہ اصل کی خبر ادا دا, دا چې دا آیت بعد وی چې اولیسا هو الذی خلقکم من نفس واحدهن تالیصکن الیہ پورې تردید پورې دا د ادم علی السلام دا غیرا ابن کثیر او رحل مانی نقل کړي دا یسا د ادم علی السلام حواله السلام پورې شوا او بیا ابن کثیر و چې دا اولیسا دا نعمت شو دا اولیسا او دې بلکې مثال د کفار ذکر او ولي صد ادم عليه السلام تر لیس کونه الیها pore او د حواله سلام او د ان مچو او فلم ما تقه مثال د کفار ذکر او دا د ادم عليه السلام بارک ندی او کچره وی نبیاده ځکه فلم اتاهما صالحن جعلن اجال له آیا غرزل دی الله سره شرکان حمزه بیا حذف دویم دا رکه ای شریکونه نو ای شرکان بیا پکارو تسنیه پکارو کنه ادم علی السلام او علی السلام تسنیه نو ای شرکان پکارو بیا یشریکونه کو جمره د دی وجہ نه دادو آدم علی السلام حوال السلام بارک نه دی بلکې دا عام دی د کفار مثال دی کی ذکر کړي او کدا عام مسلمانانو شي نبی غدار چه دواغانه که اماله نیک اولاد راکی نو چه اولاد ولوار کی نو بیای نیکه نیکه نه آولای او چې مشرک تنواله نو صالحان موراد دیزه که اخیار در دنیا اخیار آغا نیکس در کوئی زان لگ آغا نیک و اماله اولاد راکی اخیار اولاد راکی نو چه اللہ ولوار کی نو الله سر بیا شریکان جوڑی پا دیو جبانه دادم علیہ السلام ذکر پاکی چه کم نه نشته فَلَمَّا هممان مچال کارهورېدي دوالوته سواللهحې کولا چېمو منانی جاله له نوګدي دغلهله را شوور کاې سرداران في ما پااس کې ته همما چېور کې د دوته او فعا الله نو د شان الله اوما دا س شریکون چې شرقان جوړ الله سره چاله وله اولاوررکې نه بیاوي دا الای شابه اصل ينغري چې کم نه نه بوزای دا اصل ينغري تن غري به د نارنجي وټه سومه لاي نارنجن غري له بوزای اوس هم ختم شولاله لا ازشته نه اقم حالانکه علوي اولاد ولا زور کما ابه په زیارتونو ګرځي دا غینه چا پیر ور چکرونه ور کوي دې ته شرکوې خان آی شریکونه آی دې ما دارچا لا يخلق کوچنی شپه در کول شي وهم يخلقون ايدي پیدا کړی شيری واغی خپل مختاج دی الله تره ولا استطيعونا او تاقنا لري لهم دیر پاران اسرن د امداد ولا انفساهم د امداد کول دي سرا ولا انفساهم او خپل ځان نو سرا ينصرون امداد کول شي کو ان تدعوهم کچر تر بلی دی الهدا فید خپلتا لا اتباعكم استاسو تابع دار نه کوي سواء عليكم برابر دا پتا شبان دی اداوته کتاسریرا بلے ام انتم سامیتون یا يا یی تاسو چپو ان الذین بے شکاکس انتدعونا کتاسریرا بلے من دون الہی سوا دللانا عباد امسالکم بندگان دی پشانستاسو عباد امسالکم بندگان دی پشانستاسو وای بللو نو عبادو دبوتانو توي عبد بودان توي هنن نعم سوت باقره كتيري شو وإن كنتم واين كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كثرت اس بشك دا كتابنا جمغالي كره دي قلب بنده بندي نعبد پیغمبر هوت دي عبودت داري سوتي بني اسرائيل كي نعبد عبد بوت يادي بلكه بندي يادي او عبديته الله تقى دی جے کے عباد امسع لكم بندگان پشان استاسو امدارغ دے اسم مملوک من جنس العقلا اسم مملوک من جنس العقلا دانما و زشوری د پاد عقلا او ابد اسم من جنس العقلا و داد دا عقلا د دا دا دا پاری استعمال شوری نربتان د پارن عبد بن نجان واستعاذ غندې بن نګاندی پس فصرو بلې دی فل یستجیبوا فلکم پس قبل کې سوال ستاسو ان كنتم صادقین کچری تاسو رښتینی اللهمای دې لپاره ارجو نو خپيري یمشون بها چې دې زر زید کې پاغي باندې چې تا و ير دا په نوم ځکنه رسول نیاز ورکوما کنه ور کوم را کی بیا برابر شي را پسي نه الا یو خپي اشتدې چې تا و ير دویم کټوای چیران حمله کوي دشمن تبا کوي نه علاوه عمل هم اې دیمه پیشونه بیا آیشتره ډیره پارا لاسونه چمله کوي پاغي لاس ولشتي نه لاس باندې سره دزتي کلاشن کوب چلی او سفېره ور کوي دلاسه الله ویني چې نه پس تبا کول کوي دریم و یارا لیدل کوي کنا وې نه کنا اچه منګل شوم اکبر ته نالته کوي وېدار خوله کار دي یو خو وی نی. نبر خوای چې تخپلې زنانه بوزینه داته بيځته لري زنانه اونکه چې میلو وي اته اخبار زنانه او تبه برده کوي او په خبره نه پوېږي نو علاوه عاملا عايشتره دیره پاړه آيون نسترګي یو څیرونه به هاج دې لري دل کې پاغه چې تواي دغه زین ما ویني آیا وره دې زنې چې आवाज کم نه نو आवाज اورینو مونږ چې आवाज کله نه را رسیدل لري نساله आवाज په غوونو لري په بل په غوونو که نه په بل سخه نوري املاو ما اشتره دیره پارا آزانون و گنای اسمعون بها چی دیوری دکی پاغی اللہوی دا آلات والا نشتره قلو پی غمبر او دو رو بلعش و رکا کنخفل مدگاران سمکی دونی بیا چلو که ما سره فلاتون زیرون ما ته معلت مراکوه این ان اللہو اللذی اللہ الل بیشک مدگار آغا اللہ ری زمان اللذی آغا نزدل کتاب چرا لگلر کتاب وهو دغى الله يتولى الصالحين امداد كي دموحدينون والذين آكسان تدعونا كتاثر مدكو من دون الله سواد الله نا لا يستطيعونا طاقت نلرين أسركم دمداد كول تاثر ولا أنفسهم او نخفل ذان سرا ينسرون امداد كولي شي نستاسو تاؤن كولي شي ملگرتيا آنه دخفل ذان چه کمنن بچو كولي شي و انته د هم کهچ د تا سره بلدي لله دااف د خپلی ته لا اسم او ناور اواز تاسواز نوري تهرام ته خیال کې پهدي بانې ی زورونه چې ګورې به لکه تا ته هم لا ف او اودي نوینې خوله افه قسب کا ماول د شرک او خوله افهسب کاول د س یعنی ی قسب کا ماتلول شرک فرد شرق وامر حكم قوى بالعرفة في توحيد سرى وارز مخوار دنا الجاهلين دنابو ايونا واما ينزغنكا او کچر ارسي قطع تامن الشيطاني طرف الشيطان نازغن سواسوسا سواسوسا ترد تراشي چه پلاني رد داسيوه ورشبه نالو ايونا فستعز بالله پس پناوارا پا الله سرى انهو بشک دا الله سميون اور اذن کده علیم بوله پارس بندی ان الذین اشکا کسان توفقت اتقوا جید الله انا اذا مس کل چور سی گتی تا تویفن وسوسه من الشیطان تر پر شیطان تذکرون یات حکم د الله یا یاد کی دا ایتو دا مخ کی فاستعذ بالله دا آیات کی فیزا ام پدغه واقع دی مهم سیرون حق نیون کی یعنی حق او بینی حق او بینی سمات مطلب چې کله دغه آیت وی فست عز بالله چې الله سر پنا غواړه او ذ بالله وي نو دا کځه کې دې څوړی شي نو چې څوړي نه خپل فائدہ او بینی دې چې کجګړه خو کار برون شو خو چې جګړه و نشوا نو फायदा دا وشو چې په امن باندې پاتې ش فیزا هم مصیرون وای خوانهم اعمال گری دی یم دونم راکاگی في الغيب غیب گمراہ ہے کہ اغه ور نور نور شیطانن گوته ورکی اغه گمراہ ہے اغه تراکاگی سم تاتهم او کج تران ولدی تابیت نیون نشانا قالو ویدی لو لکتبیدا تا ول قرن کاد موجزیلرا دا موجزر ولراونل قل اے پیغمبر انما بشكات طبعا وزتا بداركم أماد آسو يوحای ليهاشو هكولش ما تامر ربی ترفا درب زمانا هذا بسعيرو دادل اللي من ربكم ترفا درب ستاسونا واحدا اوني غلادا ورحمتنا ورحمت ده لقوم يؤمنون دفا دا قوم چه غيق انكي وإذا قرأ القرآن او کلا چلسيش و له نو غ کې دی انسیتو او چپ شيله الله کمتر حمون دره پااره چې تاسوبانانده مشي